Seguiu a, a Ràdio Palafrugell en aquest matinal i nosaltres a continuació ens posarem en contacte un dia més una setmana més amb Càritas Palafrugell, amb el Centre de Distribució d'Aliments, per comentar doncs, les últimes bones notícies que han rebut de, de, per part doncs, de donacions de, de, de, de casa nostra i també doncs, de, de, de gent d'arreu de, de, de, de, del territori. Saludem a la Marissa Grassot. Bon dia. Hola, Bon dia. Doncs, Marissa, com dèiem, en les darreres setmanes hem anat veient les mostres de solidaritat que arriben a casa nostra, en aquest cas cap a vosaltres, cap a Càritas, cap al Centre de Distribució d'Aliments. Fem una miqueta de recordatori. Hem, heu rebut diversos productes alimentaris i també doncs, hi han hagut iniciatives per intentar doncs, ajudar-vos, no? Sí, mira, hem rebut mm, principalment llet, tant d'Astoriana per part del senyor Ferrer, d'aquí de Palafrugell va ser intermediari. Després hem rebut llet nostra que de, de la pròpia empresa ens va portar llet i láctis també, eh, crema catalana, iogurts, etc, uh -huh. que això és el que ens va més bé perquè bueno, és el que es consumeix més ràpid. Després hem tingut iniciatives com és lludar les bicicletes, Eh, solidàries, que, bueno, que, que, que fantàstic, no? I després també cal remarcar molt donacions particulars, de gent que està indesant demanant amb la compta i ingressant diners per, per ajudar-nos amb la compra de, dels aliments. Després hi ha hagut una iniciativa d'una botiga de Palafrugell, i penso que, que, de dir jo que sí, puntinatres, de posar com una utxa per dir alguna cosa, per les monedes, sueltes, els canvis que quedin doncs posar se a benefici del centre de distribució d'aliments. I després una cosa també molt i molt important i és eh, la quantitat de, de voluntaris que demanen doncs, que, que volen col·laborar i que volen venir per ajudar-nos al centre de distribució d'aliments. Mm -hmm. És una situació una miqueta que recorda -la fa uns anys enrere perquè pel sentit doncs, que s'aprova una crisi i, i la gent doncs, que pot doncs, eh, sembla que també està més disposada a ajudar que quan doncs, sembla que la cosa va millor per a tothom. Eh, ho, ho noteu així, Marissa? Mira, la veritat és que sí, és veritat. Eh? Hem, hem tingut molta més eh, peticions d'ajuda per totes les parts, tant, tant de productes com d'ajuda personal com a ingressos a, a la conta amb diners eh, que no havíem tingut. Això és veritat. però també és veritat que a nivell personal ja teníem voluntaris que cobríem les necessitats i poder gent que ens ho demanava l lire bennu -no, ara de moment ja hi ha ten i a canvi ara ja necessitem que tothom ens ajudi a... Tot, tot això, no? Uh -huh. Vull dir que la veritat és que la gent eh, s'ha ofert en tots els aspectes, eh? En, en productes n'hem rebut i després gent que, per exemple, eh, tinc a dir que ens han arribat 80 mascaretes eh, per, per, perquè en tinguem per tots tot els voluntaris i per tot el temps. Ens han arribat eh, productes de, de desinfecció vull que la gent, la veritat és que ens està col·laborant moltíssim Aquesta doncs és uh, la cara positiva que ens està deixant una miqueta doncs uh, el, el tema de, del coronavirus uh, la, la cara no tan positiva seria doncs que això ve perquè heu, heu de clar, heu d'ajudar més persones, no? Fa tres setmanes, Marissa, eh, comentàvem que setmana rere setmana anau doncs, augmentant una miqueta, no? El nombre de famílies que viu d'ajudar segueix aquesta tendència? Sí, sí, sí, sí. O sigui, nosaltres no tenim una pujada molt forta, la veritat, però sí que cada setmana anem augmentant, eh? Vull dir, no te diré quantitat d'enormes, no? Ja t'ho vaig dir l'altre dia i mantenim lo mateix, mm -hmm. anem augmentant amb cinc, sis famílies cada dia eh, que, que tenem a la gent pues, clar, això es va acumulant i per tant anem, anem augmentant amb, amb famílies en general no? Més o menys eh, estem eh, cap allà cap... Supor... Eh, crec recordar Marisa, perdona eh, que estàveu cap al centenar de persones a la setmana que ajudàveu, ens movem en aquestes xifres o ja ha augmentat? No, estem, estem a 100 persones per dia cobrim o sí. Sigui, nosaltres obrim, el centre de distribució d'aliments s'està obrint el dilluns i el dimecres. Estem en 100 famílies, 100 famílies, cada dia cobrim, o sigui, mm. unes 200 famílies a la setmana. déu Unidor. Doncs comentaves, Marisa, que esperava i eh, que ja ho teníeu present, que això aniria a més, i que fins i tot esperàveu que superarà doncs, eh, les xifres d'anys enrere, de, de l'any 2000. La xifra d'anys enrere, molt poquet, de moment, però ja hem superat, o sigui, des que vam obrir el centre de distribució d'aliments el, el 2012 mm -hmm. uh, fins avui, calculant, mirant des de març fins a maig, vale? que és um, aquests mesos que hem oscil·lat, ja hem superat tots els anys que hem tingut oberts. Eh? En poquet, ja t'ho dic, però sí que ja ho estem superat. Davant d'aquesta situació, eh, doncs, eh, la setmana passada, el divendres, es donaven a conèixer una miqueta les ajudes o la, la destinació econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell per a famílies, per a persones més vulnerables. Eh, bé, suposo que mai és suficient, però aquestes ajudes també són, són ben rebudes i espereu doncs, que, que tinguin el seu impacte el més aviat possible. No sé... Com com les pots valorar, eh, Marisa, no sé si... Sí, no, mira, l'Ajuntament de paz ja saps que va, va, va fer públic i va dir que tots els regidors i tots els polítics de l'Ajuntament havien renunciat a unes pagues seves de, mm -hmm. que pujava un total d'uns 10.000 euros i que entregaven la meitat a Creuràs i la meitat a Càritas. Eh? Vull dir que això ja és una entrega, i després l'ajuntament sempre està us ho he explicat sempre i i no mancaré de dir que ho treballem tot conjuntament. Vull dir que l'ajuntament és el primer que està pendent eh, de com va per veure què es té que fer, saps? De moment també tinc a dir que tenim aliments per cobrir, de moment no anem comprant, per exemple, dimecres arribarà una comanda que vaig fer ehm de lleixiu i farina i, i per on els plats que ens faltava, mm -hmm. però vull dir que jo sé que si tinc un problema, doncs, l'Ajuntament està al darrere i no, no, no he tingut mai cap problema amb aquest aspecte. Doncs eh, amb aquesta mirada doncs, de, de, de que cada vegada són més persones que, les que s'han d'ajudar i també doncs, amb la cara positiva que ens deixen les iniciatives solidàries i també doncs, la, doncs, la demanda de voluntaris no? que, que s'hi volen afegir. Eh, això ens hem, és amb el que ens hem de quedar, eh, amb aquestes bones sensacions que, que, que, ens, que ens arriben no? des, de, des de persones particulars i també... Una de les coses, de les coses que ens que et diré que ens ens il·lusiona i ens fa tirar endavant amb tot el que et pugui portar de problemes, és, primera aquestes iniciatives de donacions, de eh, col·laborar amb el tema de de bicicletes, eh, iniciatives d'aquestes. Això et fa molta il·lusió perquè veus que bueno, doncs que la gent valora i compta amb que estem aquí i que, i que treballem per la gent d'aquí, mm -hmm. i això és molt important. La col·laboració i l'oferiment de voluntaris és fantàstic i després sense cap dubte, sense cap dubte i m'agradaria que vingeu si us vosaltres a veure-ho a la tarda amb Creu Roja, Protecció Civil, policia local, eh, la col·laboració enorme i poder portar al gènere a casa de la gent que no s'hi ha de desprésat tanta gent, això és fantàstic. Doncs la veritat és que és fantàstic i continueu amb aquestes tasques doncs, de, de repartiment d'aquests lots de domicili. De moment, no sé si... Sí, sí. No sé si i, i teniu alguna previsió de fins quan es podrà fer. Ara hem entrat a la fase 1. No sé si això canvia alguna cosa. De moment, de moment que, en, que hàgim comentat amb l'Ajuntament i, i amb tots ells els col·laboradors, de moment seguim igual mentre hi hagi, uh, vagi augmentant el número de famílies uh -huh en moment seguirem igual. Després tenim que de plantejar com la, si la cosa va durar i va augmentant, que és el que fa. Però en moment seguirem amb aquest sistema. Doncs, Marisa, moltes gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més i res més, nosaltres doncs, ens emplaçarem d'aquí uns dies, d'aquí una setmanes per tornar a conversar amb vosaltres i Agafo la, la paraula aquesta que ens has dit d'intentar doncs, visitar també a la tarda el centre de distribució d'aliments un dia per veure com es desenvolupa aquesta tasca i aquesta, aquesta doncs, bona feina de, dels voluntaris de protecció civil, de la policia de Creu Roja per portar tots aquests aliments a, a les cases que, que més ho necessiten Marissa, moltes gràcies Gràcies, gràcies a vosaltres perquè ens teniu presents i bueno, penso que també el fet de poder anar parlant amb vosaltres i fer difusió també ens ajuda amb que la gent doncs collabori i, i ens vingui, per tant, moltes gràcies a tots.